Du lyssnar på Radio Tyresö, 1,4 Och nu är jag på Pingstyrkan Second Hand Tillsammans med Evi och Ingvar Hellberg Och jag heter Gunna Grelle-Ungren Hörrni, det är en väldig verksamhet ni har dragit igång här Ja, det är tur att vi inte visste om att det skulle bli så här för 23 år sedan. För då hade vi nog aldrig vågat starta. Vad säger du? Ja, det är ju samma sak. För att eh, när man kommer igång och när vi började med våra hjälpsändningar, Det var det så många saker. Jag har ju aldrig läst engelska och såna här saker. Och det var mycket sådana här saker som kom upp som staket runt. Om. Det kan inte ni hålla på med. Men vi står här idag och eh, känner oss faktiskt lite stolta också. Och vilken rulljans! Ja, det är... Här är ju idag är fredag och ni har inte öppet. Men ändå så är det så mycket folk här. Ja, vi förbereder nu för vi har ju försäljning imorgon. Och det ska städas och det ska plockas fram saker. Så vi håller ju faktiskt på att göra sådana saker idag. Mm. Ska vi tala om var vi är någonstans? Heter huset Masten? Ja, det är det Master nu. Ja, och ett företag, det är två företag kan man säga. Ja, det är ju både en second handbutik som jag driver idag och sen har vi också en verksamhet som heter LP. LP står ju för... Levi -Petrus, Petrus, va? L Petrus stiftelse. Levi Petrus är ju grundaren av pingströrelsen och kände väldigt stark för de som hade misslyckats i samhället med alkohol och så och startade då LP-verksamheten. Och vi är en, ja. Det är e vår grund. Så bakgrund. En ny filial eller en grej Nej, utanför. Sen eh, har det hänt olika saker ut. Nalen, Nalen var ju det stora som det man höll till under många år. Och eh, hade väldigt många som där fick eh, starta om ett nytt liv. Men eh, sen finns det kvar, och det finns ju runt hela Sverige på olika ställen så vi har här ett speciellt koncept då med, eh, ja som LP står för. Och vi har ju flera här som har eh, tidigare haft ett mycket mörkt jobbigt liv. Någon har faktiskt legat ute i 10-15 år. Idag har en lägenhet här i Tyrelse. Så att, eh, det är sånt som gör att det känns meningsfullt för oss också att jobba här. Det förstår jag. Ska vi gå runt och titta lite? Ja, gärna. Ja, här har jag kommit ut i er stora lokal. Det här är ju faktiskt som ett helt varuhus. Det är väl inte utan anledning det kallas för Lilla NK. Här är ett stort bord dukat med påskpynt. Imorgon då kommer vi att ha försäljning av alla de här påsksakerna. Det är kycklingar och det ägg och det är påskägg har vi mycket av. Och så vackert uppställt. Och vad är det där? Är det ljusstaken där? En stor ljusstak i svart smide med lite kläppar som hänger på så en tupp längst upp. Och det är en av volontärerna som har tagit reda på vad den här kyrkstaken är symboler för vaksamhet. Är ja. Och så de tre ljusen det är treenighet och taggarna är törnikrona. och det är tolv löven är de tolv apostlarna Aha. Det är handsmidig från läxan. Ja. Tänk allting på ett konstverk betyder någonting och så mycket roligare det är när man vet vad det betyder och Det är ett Ljusstakar och det är... Och här är det flera stora hyllor med diverse påskpynt i olika former. Och korgar med jättestora påskeg och mindre påskeg. Och här hänger det mattor på en stor ställning. Och nu har vi kommit ut i den stora lokalen. Ja, hur lång är den? 50 meter. Och här har du kommit blommor som ska säljas imorgon. Här vi. <laughs> vad gör ni sa du? Här håller vi på att upp så att det ska se lite. Här. Ja. Ska du sätta en pall någonting? Ska du fylla upp den helt? Ja, jag tror inte. Ja. Det är tulpaner och jag ser inte krokus, påskliljor, om det är vita där borta, vad är det då? Och kungsängsliljor. Ja, det då. Vilken färgprakt. Det är skänkt. Vem är det som har skänkt det här? Det är Gustavs Hill. Mm. Och jag har tryckt ihop ett kompendium hemma som jag har varit där. Och nu tackar de så mycket och så berättar jag att jag har gått till Syrien och Filippinerna. Och de har alltså skänkt saker som ni har skickat iväg. Vad sa du? Till Syrien inkomster härifrån. Det är väl du förklarar. Så då kände de att vi vill vara med på ett hörn. Och då skickade de hit blommor. Det är helt fantastiskt. Var ligger det någonstans? Årsta partihall. Jaha, Gustavs Hill. inklusive visst. En vacker kruka och fina påskliljor i. Det här kan jag säga är väldigt vanligt. Vi har fått under här åren som jag håller på Tyrelseföretag, Annas pepparkakor, har skänkt mycket pepparkakor och det är flera stycken. Det har varit enkelt kan man säga för att få, att få saker. Och sånt här tycker jag är så fantastiskt att eh, vi är så på olika håll och en del har kontakter. Och så kommer det här som gör att det blir betydligt trevligare med lite levande blommor. Framförallt i början när vi, när vi eh, körde eh, över grejer. Då ringde man till mig och jag har fått... Ja, det är så mycket olika saker. Bland för mycket av vissa saker och kanske fel saker. Men, men, men att hjärtat fanns med, det var helt. Det var mm. ju. Jag, Jag tänker med. inte bara på blommor utan alla möjliga saker. Och här står det skylt också. Ja, det går man hälsa på ibland. Och hon byter kläder efter säsong, förstår jag. Nej, de här byter, kan vi byta flera gånger på en försäljningsdag. Jaha. Nu köper de den här koftan. Ja. Då hänger vi på något nytt. Ja. Så det går runt. Och allt är till salu här inne. Allt är till salu. Ja. Och här, här ser det faktiskt ut som NKs glas- och porslinsavdelning, tycker jag. Det är... Bord. Jag kan nästan inte beskriva det. Uppdukat med vackra kristallglas, korslinskannor. Eh, och det är så vackert uppställt. Är det du är Nej, det har vi en som heter Ingrid som gör det här fina. Ah. Och här ser jag flera glas, tallrikar och skålar från olika Hydman, Valin. Ja, väldigt många. Jag blev alldeles mållös. Och här i glasmontrar så står det vackra kristallsaker och hela serviser. Utav koppar och fat och tallrikar, silverkannor och hyllmontrar. Om jag blir tyst så beror det på att jag är så överväldigad av allting. Alla de här hyllorna som ni har ställt upp allting på, är det? Det är hyllor som vi har fått. Skänkta från ett företag ja. som ni får använda. Och allt detta har ni fått skänkt? Ja, något har vi handlat själv. Men vi har fått mycket av inredningen skänkt. Jag tycker det är alldeles otroligt. Men det här är ju mycket roligare att skänka så här än att stoppa pengar i kollekten. Absolut, hur? så känner vi. Och många som kommer och skänker är jätteglada för att vi gör det så bra av sakerna de, ja. de känner att det blir fint av det de har lämnat mm. Mm. och det skulle jag vilja säga tacka er alla för vad ni ger oss ni är med i en god cirkel Det mm. många bottnar i den här verksamheten tack Verkligen. och hej, här kommer Ingrid Axelsson ja Ja, du gör väl många saker här men du har tagit emot saker som jag har lämnat. Vet jag. Ja. Vad gör du idag? Idag prismärker jag lite och eh, sätter ut butiken så att det ska bli snyggt och fint och dammar lite på hyllorna och, så att det eh, ska se snyggt ut när folk kommer och tittar och köper. Ja, Och det gör det verkligen. är de Priserna, vem sätter dem då? Ja det gör vi. Vi har hållit på här i 23 år så att vi har, vi har vanan ni inne. Ni vet ungefär vad ni tar ja. och jag tycker att det är kolossalt billigt måste jag säga. Ja. Kan det inte vara så att folk handlar här och sen säljer på Blocket? Jo det händer. Ja. Det har vi förstått att de gör. Ja. Och de, det är oftast uppköpare som står här också. Och de sälj, en del har ju till sitt eget men många säljer på Blocket det har vi förstått. Men det får de göra. Ja det förvånar mig inte. Och titta här. Här är en hel monter med halsband, äkta pärlor, klockor. Här kan man faktiskt skaffa sig ett helt hem. Ja. Det är många som kommer här och eh, handlar, Det duger, brukar jag säga, det duger i början när man inte har så mycket pengar. Då kan man faktiskt handla till ett helt hem här och det är många unga pojkar som jag jag ska skaffa ett hem. Jag är så lycklig. Och här häromdagen kom det en kille. Han hade aldrig varit här och han sa jag har köpt en lampa, sa han. Ja, men vad ska du ha den till? Jo, den här ska jag ha. Jag har köpt ett ställe på Gotland. Ett 18 Och där kommer den här lampan passa jättefint. Och det är första gången jag är här som. Ja, då är du speciellt välkommen för att det är kul när det kommer nya hela tiden. Jag förstår. Det. Ja. Men du, du sa att man köper i början innan man har så mycket pengar här. Jag blir köpsugen själv, fast jag har hela huset fullt. Och istället ja. bär hit saker Ja men då brukar jag säga så här: När de kommer med två kassar så säger jag Varsågod att kom in och köp och byt Vi kan byta varor säger jag ja. Ja. Och det gör många faktiskt jag. jag ska in, jag ska dricka kaffe här De tycker det är så kul att komma bara hit och dricka kaffe också Ja visst, ni har ett alldeles utmärkt kafé ja, det har jag frekventerat ja. Det är många som åker bara långa vägar. Jag har en bekant som kommer ända från Solna och hit Så de tycker om de, tycker om de här levepasseringsmackorna De är så goda Gör ni dem själva? Ja, ja det gör ni. Ja. När vi står här framför det här så kan jag säga att jag har blivit... Jag har ju alltid trott att kvinnor har väldigt dyra grejer på sig. Vackert. Men sen har jag fått stå här ibland när de går och fikar och jag kan ingenting om det här, men jag kan dra ut lådor så folk får titta. Och då konstaterar jag, men är det bara... Här kostar kanske ett halsband 30 kronor eller 20 kronor. Jag har trott att ni kvinnor har haft Väldigt exklusiva saker på. Er, men nu har jag blivit, ni, ni har blivit avslöjare. <laughs> ja du. Men det kanske döljer sig dyrgripar här som. Man vet, ja, man vet aldrig. Nej man vet aldrig. Finns det någon jag som är specialist på. Min, jag kanske avslöjar min okunskap. Men däremot så får vi en. Eh, guldsmycken och Det eh, kollar vi vidare på och Kan man titta och, på stämpel? Ja också. då tittar vi på stämpel och, och sen kan vi eh, åka in till Antik Och sälja mm. För det är eh, Så dyrt så att de pengarna Får vi inte ut här Jag var inne och sålde ett armband Och fick 7500 För armbandet i vikt och det hade vi aldrig fått här i våra butik. Nej, det är inte det klientelet helt enkelt här. Nej. Men guldstämplar kan man ju alltid titta på. Så då får man, och så och vet man problem. kanske vad det är för prisprogram mm. och så. Ja. Mm. Mm. Mm. Mm. Vi gick förbi en skylt här och det har vi sagt. Tänk på att för varje sak du köper gör du livet lättare för en medmänniska. Det är lite av ett motto som vi har här att eh, om du lämnar saker... Eller om du handlar, du är med det sammanhanget att vi har ju alltså, som förra året skickat vi till olika projekt över 1,6 miljoner från den här butiken. Och det är saker som, I reda pengar I reda alltså. pengar. Ja. Vi satsade då en hel del på det här LP-verksamheten, kanske 300 000. Men resten till olika projekt, Afrika och barn i Syrien, flyktingbarn och vi har... Många olika projekt, och det är det som gör att den där skylten är så rätt. Alltså. Mm. Även om vi inte kanske känner det, men vi vet att pengarna vi får in förvandlas sen till, till hjälp för någon annan. Mm. Nu kommer vi till tygavdelningen här. Och jag säger igen: Det är som det värsta varuhus. Det bästa varuhus ska jag säga. Och sybehörsartiklar. Allt, det ser alldeles nytt ut, allting. Kanske tagit en meter tråd. Sen kan man ju tänka på att det här är varor som gör att vi tänker på miljön. Det här är ett miljöarbete som vi håller på med att sälja det som annars kanske skulle hamna på soptippen. Mm. Och det tycker jag är så skönt. När man har svårt att göra sig av med grejer. Istället för att bara kasta det då så finns det någon annan någon medmänniska som kanske vill ha det där. Och då är det mycket lättare att göra sig av med grejen själv. Och allt är ju så prydligt upplagt på hyllorna. Det inbjuder till köp. Vi kan verkligen sträcka på er och vara stolta <laughs> över det här jobbet ni gör. Och här är det lampor. Och allt ni säljer här, det har ni kollat så att det fungerar. Ja, vi kollar lampor och så, så att de funkar när vi hänger ut dem. Vi har killar som pysslar med det. Mm. Och det finns verkligen alla möjliga modeller kan jag säga. Här är en som ser ut som ett rymdfartyg. Och här hänger det väskor, damhandväskor i alla möjliga fasoner. Och sen en klädavdelning, allt mycket prydligt sorterat. Ja, här är barnkläder. Här... Jag kan också berätta att inredningen vi har har vi på olika sätt lyckats få jag har inte kostat på många kronor. så att det är från affärer i Tysus centrum som har lagts ner eller på annat sätt ja som jag lyckas komma exakt när de ska lägga när de håller på att lägga ner Vad gör ni era grejer vi har en skoaffär i Tysus som, som har gett oss en väldig massa grejer här och det är helt fantastiskt och alla känner då när när det går till sån här verksamhet, ta vad ni behöver och så får vi Ja det, ja, det är fantastiskt. Men det, du måste ju ha en väldig näsa för var det skulle kunna finnas någon som skulle kunna ge dig något. Ja, man, man måste vara lite tokig om man får använda det ordet. För man kan inte, alla kan ju inte, Min som när det gäller den här skoaffären som låg uppe där apoteket ligger idag. Gick jag bara förbi utan tillfällighet och frågade vad ni gör med grejerna. Ja, vi ska skicka iväg det, så han, eller det skulle slängas. Och då berättar jag om vår LP-verksamhet här med missbrukare som har jobbat. Först sa han du kan väl lägga ett bud? Ja, det kan jag göra. Ja, ah, du får alltihopa sa han. Det låter så, det låter så värdefullt för oss också. Har han varit här och tittat? Nej, Hur blev? det har han inte varit han var nog bara där tillfälle för att riva ner. Så han... Men han men jag sa förutsättningen är att du kan komma i eftermiddag och köra bort allting. Och vi tog vår lastbil och fyllde Uh -huh. Och dresman har kom jag förbi och stod. Vi ursäkta röran. Vi har vi har bygger om. Och frågade vad bygger ni om, så jag, ni har, Ja, vi ska byta ut våra klädställningar Det ska vara en annan typ nu. Då frågar jag på dem. Ja, jag ska höra med chefen. Så kommer jag dit på måndag. Ja, du får ta dem så. Ja. Så 15 stycken här kommer mm. från Dres. Så att det finns alltså en, en generositet när de vet att det, att det går på, på rätt sätt. Ja. Vad hade de gjort annars? Det hade gått till skruten. Nej, Det är nog säkert gått Kanske. till skrot, va? Ja. Det ser ju lite proffsigt ut när det kläddar på det här viset. Och det är det som gör att hela er butik ser så proffsigt ut. Att ni har möbler som passar till det ni använder dem till. Och här står det data och elektronik- och titta en ångmaskin som där hade jag när jag var liten. Jaha, undra vad de skulle säga ja. på antikrundan om de här. Det här tycker jag, för <här> killar hade du det. Mm. Fast det var nog pappa som lekte mest med Ja, jag var <här> det jag ville höra. Här inne kommer ju då framförallt den här inre avdelningen där det är så sport och fritid. Där kommer ju alla möjliga saker som kanske inte så lätt placerade i någon annanstans bland annat kan man säga att en fröken från en skola kommer och kan köpa ett antal eh, ja, köpa eller få av oss ett antal skrisskor och eh, förfrågan man när man får så många skrisskor jag är lärare. Det finns barn som säger vi kan inte åka. de har inte en skrisskor mm. mm. jag, jag har det så jag kan ta fram det och eh, om fått några stycken så är det ju mycket roligare för alla hon behöver inte inte tala om hur hon har fått men hon har skridskor så mm. barnet kan vara med. Mm. Så det finns... Ja, helt fantastiskt. Det är inte hela tiden det allra viktigaste att vi tjänar en bodsam massa pengar men det är att göra livet lättare för någon annan. Ja. Mm. Vi kan gå över till möbelavdelningen här så tar vi den här vägen ut sen. Mm. Nej men titta här är kameror också. Mm, mycket kameror. Oj, jag har en gammal Laika, men den vet jag inte om jag... Den är jag så kär i. <laughs> så den kanske jag har kvar ett tag till. Men, och heller massor med objektiv, vad passar de till då? Passar de till de här digitalkamerorna som finns nu? Vi frågar inte oss, men vi har två entusiaster här. Som eh, kan det här också, Och samma sak så är de som kommer hit är ju sådana som... Som vet exakt vad det här är. Och så mm. känner de här. Så det här brukar vi väl ibland kalla lite för gubbdagis. Ja. <skratt> Medan tanterna går och plockar med annat så får de gå här och, och prata med gubbarna om sina olika... Men du, det är inte saker. dumt att ha ett gubbdagis nej, så tanterna får nej, gå omkring får gå här så länge löp, de vill. Sen möts de i kaféet. Jag tycker det här påminner om Oléns klädavdelning till exempel i Farsta. Det är så prydligt ordnat och vill man ha sig en svart skinnjacka så kan man gå hit och det... Är en, två, tre, fyra, fem, sex, sju olika svarta skinjackor hänger här. De ser helt oanvända ut. Precis. Och vad tar ni? 225 kronor för en sån där. Ja, det är faktiskt som hittat. Ja, när det blir tyst här så är jag alldeles stum av beundran kan jag säga. Och här hänger det sjalar i massor. Här har vi då tre dockor som är påklädda. Och där har vi en av de som är här och hjälper till som klär upp våra dockor och tycker att det är så roligt och det blir så fint smakfullt. Det här skulle ha varit bilder på, det, det... skulle ha varit tv Absolut Det är en här dockor som de har i Gör om mig på ja. tv på, på gåkväll Ja, precis det är, ju ja. det är sjala, lite elegant och ditsatta Och en tröja knyter över axlarna ja, och... och lite lager på lager ja. och sen så, ja Jättefint. Det är Radio Tyresö 1,4 som sänder från Pingstkyrkan Second Hand. Och ni hör eldsjälarna Evi och Ingvar Hellberg berätta om verksamheten. Och nu kommer vi in i möbelavdelningen som väl också är flera hundra kvadratmeter. Det är stora bokhyllor, bord, hela soffgruppen. Och här ser vi möbelgruppen Axet som består av ett matbord och fyra stolar i vitlack. Och det är framförallt två stycken hörnskåp i serien som väcker vår beundran. Det här kan man ju köpa idag. Ja, det är Axet tror jag de heter. Ja, det är Axet och hörnskåp som hör till. Två stycken hörnskåp, ett större och ett mindre. Ja men annars lika mm. Och här är det hela soffgrupper Soffor, fåtöljer och bord Och skinnsoffor Klockor ja. Är det så att folk lämnar hela hem? Det händer att vi får hela hem Och då kan vi åka dit och packa Och, och ni gör det till med. Ja, det gör vi Ofta får vi in bara tre stora Då frågar man varför blir det bara tre? Jo säger frun då min man sitter, han suttit och väg på stolen. så den Sen träffar man, då så frågar man honom. Ja, jag vet gumman, hon, när hon läser, hon viker på stolen. Så jag vet inte vad sanningen är, men vi får ofta tre stolar. Och här hänger det tiffan i lampor. Ser sprillans nya ut. Ja, berätta, vad är det vi ser här? Och det är en taklampa som är gjord av tre stycken sammansvetsade hästskor. Med en lampett. På varje sko. Och så hänger den i tre små kettingar. Här finns allt. 70-talet, ja. 80-talet. Ja. Det finns många som kan stå framför en soffa. Och så säger de: Jag ska inte köpa soffa, men jag blir så berörd. Det där var min mormor hade en sån där soffa. Ja. Och då påminns jag om djuren när hon tog bort skynket som man annars hade på soffan. Den var så rädd om sina möbler. Fick vi se hur soffan verkligen såg ut på julafton när vi satt oss där. Sådana så saker gör att det, det finns någon som... Många går hit, men bara att få med om den här känslan. Eller det kan vara mm. också en lampa. Den där minns jag. Mm. Där kom jag ihåg. En sån vill jag ha. Ja. Och här står en spinnrock till och med. Tavlor får vi in väldigt mycket. Och det kan vi nog säga att många gör en riktiga fynd. För att det, det är... Inte så enkelt vi, kanske inte, vi har ju olika syn på tavlor Och kanske inte alltid ser det Hur fina med. Men jag vet, förstår när man står här och säger i möbler Att det finns de som går igenom Tavla för tavla mm. Och jag tror att de har nog hittat en del Guldklimpar Och det är bra för det är så det ska vara Det ska vara lite spänning också ni får väl lyssna på antikrunden. Ja, det, det, det kan ju vara någon som har handlat något här säkert, och gjort ett fynd. Ja, det kan finnas om så jag brukar ofta stå utanför och sälja saker <laughs> utanför. Nu har jag gjort ett fynd. Mm. Jag har gett hundra kronor men jag vet att den där är nog värd över tusen kanske. Två tusen mm. kronor. Och då känner jag mig faktiskt glad för jag tycker det, det ska vara en vin vin situation Vi ska glädja folk. Hur är det när ni får in fina saker? Kommer Jag kallar dem för... Er för personalen mm. Och kastar sig över och säger Känk för den där, den vill jag ha Nej det, Så är det inte här utan Vi som jobbar här Vi får inte handla för Det har varit ute i butiken Och det är en timme kvar tills vi stänger Då om det finns kvar Då får vi handla Vi får inte handla på någon annan tid Så vi får inte ta godbitarna <klar> Utan det, det är till våra kunder så det kan alltså vara så att man går och tittar en hel dag på den där skulle jag vilja köpa. Ja. Och så säger man nej, nu gick den ut. Ja. Nej det var som nu i lördags då hade vi en stora Valdenmarsudde-krukan och vi tog 500 kronor för den. Och då var det en av personalen som var så sugen på den där och hon hade ringt till sin dotter för hon trodde att hon ville ha och då säger dottern att mamma köp den, du så får du den av mig. Men den gick ju på en gång så att mm. den här personalen fick inte alls någon valmarsk kruka. Det var ett fynd, det kan man verkligen säga. Det var ett fynd, ja. ja. Jag känner så här när jag kommer in här. Det är så härlig atmosfär, här skulle jag vilja jobba. Och jag hade faktiskt en väninna med mig här en gång som sa direkt, ja men här vill jag jobba. Ni tar hand om en hel del människor som kanske har svårt att få andra jobb, det är det så? Absolut, vi har ju många som är och arbetstränare. och det är ju en del som orkar två timmar och det betyder väldigt mycket om de två timmarna för den personen att få komma hit och mm. vara med i den här goda cirkeln och göra någonting för någon annan och sen gemenskapen med oss alla som, mm. som finns här. Den är jätteviktig. Sen har vi också ungdomar som gör sin ungdomstjänst hos oss. Och det känns för oss väldigt viktigt det här med de här ungdomarna. Att de får komma i den här miljön. Möta oss äldre. För många har inte så bra kontakt med äldre. Och de får göra en insats. Mm. Och det, det tycker vi om. tycker om de här ungdomarna. Ja. Vi får ju många förfrågningar, både från Arbetsförmedlingen och så, just som här som är för arbetsträning. Och jag kan väl säga en liten så. Vi har ju, de här ungdomarna, som vi, det var ju ett projekt som Tyresö kommun hade, som sen nu har blivit lag över hela Sverige, att man ska ta, hur man ska ta hand om ungdomar som har gjort eh, lite kriminellt. Eh, och... Eh, vi var med och startade upp då, de följdes upp väldigt noga. Så vi har haft möte med Reinfeldt Han har varit ute här och pratat med oss. Ja, om det jag har sett en bild på ja. när ni står tillsammans och, med eh, eh, Men det var så <skratt> intressant, det kommer en kille här. Vi var, vi var nog bland de första, vi har haft en 35-40 tror jag, eller i alla fall 30-35 som har varit här. Sen kommer en kille här, prydlig fin kille, som känner du igen mig? Sa. Ja, jag tycker det. Och jag var den första ni hade som arbetsträder. Ja. Och så kommer man ut stolt och visar mig han en fin bil utanför. Hade en ja. egen firma. Det går bra för mig så. Mm. Då känner man att eh, hela verksamheten alltså, det betyder någonting. Mm. Att det finns och det, det finns många ungdomar möter på, i, som, som jag möter i centrum. Hej Ingvar, säger Nej det, det känns det är som det känns ja. jättemeningsfullt. Ja. Sen har det är vi från stor, kriminalvården ja. också Sådana som, som går här och avtänar en typ av straff Så tar aldrig reda på varför de straffar Utan de kommer hit precis som vem som helst Och vi sätter ingen lapp på dem Att den är så eller den är så Utan det är en i gänget Och så, och så får de vara med Och så avtjänar då Så att säga sitt straff Och sen var en kille här nu förra veckan Så nu har jag bara en timma kvar På tisdag då kommer jag Och så kommer han hit och sa nu är det klart Ja, Och se den, strål, den känslan, nu har jag klurat av mitt. Mm. Det är bara skönt. Jag skulle kunna tänka mig att det är så trevligt här så att de kommer hit ändå. Ja, då, vi har de som kommer tillbaka, ja. absolut. Ja, det är det som ja. jobbar ideellt efteråt också. Ja. Några timmar, då och då. Ja. Hör ni egentligen så var det inte bara det här jag hade tänkt att vi skulle prata, utan... Jag ville prata om Lettlandshjälpen Och hur ni började Hur det var på ert årskalas <laughs> Men det hinner inte vi med den här gången Utan det får bli en fortsättning Tycker jag Jag kan berätta en sak om Vi har alltså ett, Fortfarande efter 23 år ett Samarbete med kyrka då i Lättland en Som heter Gällgava Som ligger söder om Riga Och de har också en second hand affär Som jobbar med samma koncept Som vi Så vi kör över grejer dit en och två gånger i månaden. Fortfarande. Och det, ja, och det är så fantastiskt. Då, då har vi en, en som tillverkar glas i lätt, fönster i Lettland. När han åker hämta sina fönster då kommer han hit förbi här och lastar en bil. Och så kör vi över. Och då, där sysselsätter vi kanske 4-5 stycken och sen det överskott som blir, det är inte alls på samma omfattning som vi. Bland annat så Ger man mat till eftermiddagsverksamhet i en skola? Så man har samma tanke som vi, men alltså, situationen är ju annorlunda för dem. Så att det blir inte några jättestora summor över. Vi är glada bara, till exempel, att fyra familjer har jobb med i den här butiken. Det är för oss en, en glädje, men sen ger man vidare det man kan. Så att det sker. Och har vi haft hela. Så vi har kontinuerlig kontakt med samma människor som vi träffade för 23 år sedan. Ja, det är fantastiskt. Ja. Och Ni ger dels pengar, mm. och dels mat och dels kläder. Och utrustningar. Mm. Ni har gett en hel röntgenutrustning till ett sjukhus. Vi har gett faktiskt fem eller sex. Det var, det var i början. Då, då var det. Då kom det kom en man, en äldre man. Så så på ett sammanhang så jag har jobbat med röntgen sa han. skulle jag kunna få vara med er och jobba ja och då tog vi över två montörer från Lettland det här var på, direkt på 90-92 kan det vara 92-93 han plockade ner röntgenutrustningarna bland annat den som var i, på ett fängelse i hallfängelset som inte var ens använd sen plockade vi ner och vi såg till så vi transporterar över dem till Lettland och de här montörerna kunde montera upp dem för de har ju redan monterat ner dem här. Så jag mötte röntgenläkare alltså det var till det två stora sjukhus stora Stradina sjukhuset i Lettland. Skickade vi två en till ett barnsjukhus och sen var det ändå i Gelliga vad det vi var. Och där träffade jag läkaren och frågade har det betytt någonting för då tittar på mig som att jag inte riktigt förstår vad jag pratar om. Då sa om det att det är skillnad som om du tänker från kosmos, som han kunde vifta med sina händer upp i luften. Och så, det, det går inte att förklara så. För förut hade vi så dålig utrustning, så vi fick nästan ibland visuellt öppna för att se hur fel det var. Så det, ni kan inte fatta så vilken situation vi har. Men de kunde ändå hantera utrustningen. Ja, så att de visste vi, vi hur till så man att de fick alltså all information genom att de var nedmonterade av montörer mm. som kunde förklara allting. Mm. Så att det, det har betytt. men det är klart, nu förstår vi efter en. De är ju 22-23 år äldre så de, nu har de säkert hänt en hel del. Men just då, i den situationen, var det jättefantastiskt att få mm. sådana saker. Mm. Och en hel läkarpraktik har ni skickat någonstans. Ja. ja det, Hur var det med den? ja Det var så märkligt. Läck det, det det vi kom så, så fick vi då reda på att tandläkare och, eh, tandläkare och läkare var jättesvårt. Framförallt för de som inte hade så mycket pengar. Och kunde ha kontakter. Vi fick en, två tandläkarsstora från trollbäcken mm -hmm. som vi körde över. Tunga var de stora, men vi slet med dem och kom till en väldig glädje. Sen kom det då att eh, två läkare jag mötte i Lettland och så sa de att vi kan ställa upp om, ni, om du ordnar utrustning. Och då så, så skrev en lista på vad ni behöver och så skrev de eh, olika saker som behövdes, för jag begrep ingenting. Alltså men det kanske under tidens lopp kanske kommer in och vi kan lägga in hög och så kör vi över. Och jag hinner i stort sett inte mer än hem en vecka efter så ringer någon från Malmö och säger mig jag har hört att ni åker till Lettland. Min läkare sa att han ska lägga ner en hel hel eh, privat och skulle gärna vilja skänka om ni kan göra någonting av det. Ja då frågar jag vad ni har så räknar hon upp och jag fick nästan under tårar kan jag säga jag var så berörd klicka av sak för sak och sen kan ni få väntrumsmöblerna också och gardinerna så. som på toppen av alltihopa då kände jag att jag kände personligen att det är någon, någon högre makt som styr det här för så här kan det inte bara fungera men att få ringa över och säga att nu, nu är det klart vi kan starta vi kör över med nästa transport det, det är sånt här som ger energi så Ingvar jag, blir alldeles rörd bara Jag är riktigt rörd fast jo. det är över 20 år ja, sedan Men man alltså, blir det, så berörd Sådana händelser upplevelser det. går inte Att bara säga att det var tillfällighet Någonting var det Men eh, så är det mm. Och det är det som gör att vi Både Evi och jag känner här När lördagen kommer Vi känner en glädje att få gå ner hit ner Och ha öppet och möta alla Kanske över hundra stycken som står i kö för att få komma in. Men vad som är väldigt positivt är att ni tar kreditkort. Ja, det är... För annars så skulle det lätt kunna bli så: Nej, men jag har inga pengar på mig. Oj, Jag hinner inte hem. Och sen kanske den här är såld. Ja. Kan ni lägga undan den till mig? Nej, vi har och det, det är ju så. Hela samhället är ju byggt snart på kreditkort. Så att vi börjar med två. och Sen har vi tre kasser med kreditkort. Så att det är ja, det är viktigt Och vi ser att nu det ligger nog på 60-70% kreditkort Och resten kontant Så ja. så är, så är, det är hela samhället är, Ja, så är hela samhället Vad är det som driver er att göra det här? Ja, för min del så är det ju mötet med alla sköna människor Jag kallar dem sköna för de är det Både de volontärerna och de som arbetstränar våra kunder, våra gåvogivare, ja alla ni ger inspiration till det här arbetet. Mm. Tack! Ni är ju verkligen eldsjälar kan man säga och ni har omgett er med andra eldsjälar också har jag förstått. Hur är det med återväxten? Finns det några unga som har lust att ta över när ni vill trappa ner? Nej, just nu så, så ser det inte så ljus ut. Men vi hoppas att eh, även de unga ska få inspiration. Just det här miljötänket. Mm. För det är det vi måste jobba mer och mer för. Att tänka på vår miljö och ta vara på saker som vi kan använda mm. och tänk så många människor som får glädje av allt ja. det här som annars hade blivit gått upp i rök ja. eller i biogas kanske ja. och sen det pengar vi får in att vi då kan göra något gott av det till människor som behöver vår hjälp mm. både här i Tyresö och e, ute i världen och så det... gör ni gott för de människor som arbetar här hos er och vilken nytta Precis. de gör Ja ömsesidig nytta ja. måste man säga hela evig lys ja. och, och på det. Det, det, den responsen får vi av våra volontärer och de som arbetstränar hur, hur viktigt det här är mm. jag, de kanske orkar två timmar men de två timmarna är jätteviktiga för den personen mm. att få vara här du kan, du kan väl berätta om hon som, ring, som ringde och sa att när jag vaknar en morgon och vet att ni har öppet det blir det en bra dag. Ja, ja bra. Jag kan berätta också för att vi har ett bra samarbete med kommun. Och vi har ju på Petterboda en container. Ja, den har jag använt. Har sett, ja. Vi kom i en situation och det är väl så att många second idag får betala. Och det för att vi vill skicka ju mycket. Så det är inte, allting är ju inte bara bra. Vi kör ju dit mycket också. Och så stod vi för att en situation då att... Eh, Ni kör dit till Petterboda. Ja, alltså, vi kör åter, till och då, men, då få att, men om ni tar ansvar för en container. Vi ordnar container så har man från kommun. Och vi ordnar skyltar, vi ordnar hyllor, vi ordnar allting. Om ni tar ansvar för den då behöver ni inte betala för att ni kör dit sopor. Och vi, nu är det bara att ta från containerna. Ja, kasta. så nu tar vi från container. Så, att, och det kostar, så vi har ingen kostnad för de sopor vi själva kör dit. Här är det vackra klockor som slår lite då och då. Så att vi har... Bra samarbete och jag kan säga att två gånger i veckan så tömmer vi den här containern och den, då, vissa måndagar kan den faktiskt vara proppfull. Hörrni, vad jag tänker på, ni har ju väldigt mycket kontakter personligen också med Lettland och personerna där. Hur känner ni nu när det är i Ukraina så som det är och det här med Krim? Ni har varit i Ukraina också mm. och väl hälsa på svensk svenskbeborna också antar jag ja, ja. där. Märker ni någon rädsla hos Lätterna? Lettland är ju det land som är uppe. Ja. Det är ju väldigt många rysktalande där. Exakt hur de känner. Men visst finns det en rädsla för att det är ju så. Det, det ligger ju väldigt nära. För att man kan ju beföra att Putin vill ta tillbaks hela sovjetväldet. Mm han tycker att de ska lämna tillbaka det till Ryssland och då ligger ju Baltstaterna mm. lite i farozonen. Ja, det där är ja, det är en jättesvår fråga faktiskt, men, eh, ja. de har inte uttryck några för så inte er. någonting som jag Nej. som jag känt. Ja. Nu nu har jag inte varit under den här tiden eller varit över eller träffat någon så att jag kan inte säga någon direkt men det är inte enkelt. Men om Putin tycker att man ska lämna tillbaka det man har tagit, då tycker jag att han ska lämna tillbaka karelen till finnarna. Mm. Ja. ja, det är riktigt. Ja, det är mycket som inte... De har en massa idéer som de inte... De har andra spelregler. De har andra spelregler och vi kanske inte förstår allting. Nej, oj, vad du är ödmjuk. Ja, <laughs> ja. ja. Men hörrni, jag hade tänkt att vi skulle prata väldigt mycket om hur ni började och hur det har utvecklats under tiden. Men för att få lyssnarna i stämning så tyckte jag att vi skulle berätta om hur det är nu. Så att jag har förhoppningar att vi kan göra en fortsättning på den här inspelningen inom en inte alltför lång framtid. Men ni tar i princip emot allting om vi nu ska sammanfatta. Ni tar inte emot tjock tv har jag sett inte på. Inte en... tjock tv och en viss reservation för bokhyllor. Men, men det går att ringa fråga först. Men om man kommer hit och vi hämtar ju då när det gäller möbler och så. Det kan ni till och med hämta Vi hämtar hemma. möbler men, men vi har ju då begränsad möjlighet att hämta. Men och, och, ja, vi kör ju även hemsaker mot betalning. Kan saker. man ringa hit och fråga? Ja. Vad har ni för telefonnummer? 08 712 9012. 12 Vad lätt att komma ihåg. 99. 712 9012. 90, det är ju som det här posteriornumret mm. ja, som vi, man skänker vi, pengar vi till. Ja, <laughs> det var Ja, oh, Nu har vi inte hunnit gå igenom cykelavdelningen och lite annat. Och så har ni en sånt utmärkt kaffé. Och jag märkte när vi fikade här för en stund sedan, då, hur många människor kan vi ha varit då? 20? Ja, 25. Vilken härlig stämning det var. Vi satt vid runda bord, flera stycken runda bord. Och alla pratade om det så trevligt. Vad roligt att du upplevde det som trevligt och mysigt. Ja, det var... verkligen. Så jag kan verkligen rekommendera er att komma hit och fika om inte annat. Men ni åker nog dit på att köpa en annan pryl i alla fall tror jag. Jag har alltså pratat med Evi och Ingvar Hellberg i Pingstkyrkan Second Hand, LP-kontakt. Alltihop ligger vid masten, ja. Det är second Hand och LP det är samma lokal kan man säga och vävstugan har vi inte heller hunnit gå Nej. in i idag. LP står alltså för Levi Petrus som startade LP-verksamheten som huvudsakligen går ut på att hjälpa missbrukare. Men det är så mycket att titta på. Så att ni är hjärtligt välkomna och ni har öppet. Det kan du berätta, Evi. Vi har öppet lördagar mellan 10 och 14 och tisdagar 15-18. till 18. Välkomna. Alla veckor. Alla veckor. Men det går att lämna saker andra tider om ni. Ringer först på det här numret. Oh, jag tänkte just fråga för det kan vara svårt att passa ja, in den här det, tiden. Ibland är det faktiskt bättre om man kan komma andra tid? för det är ofta ganska trångt här just oh, i samma möp. Jag har stått i ja. bilkö här för att lämna. 712 90 12. Om man ringer där och finns någon här, jag kommer med någon kartong eller jag har några lite prylar. Så är det i stort sett bättre om ni kommer. Ju mer man hör av er desto fler frågor har man. Hur var det med det? Hur var det med det? Men det återkommer jag till. Ni ska ha mycket, tack. Tack, tack så mycket. Hörrni kära lyssnare, om ni inte har varit här så rekommenderar jag verkligen att ni gör en utflykt hit och beundrar den vackra butiken, fikar och kanske köper någon liten grej. Det är värt ett besök. Och du medverkar då till att göra livet lättare för en medmänniska och dessutom bidrar du till en bättre miljö. Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Och jag har samtalat med Evi och Ingvar Hellberg på Pingstkyrkan Second Hand. Och jag heter Gunnela Lagrell Hej då!